Korshak's Journal, October 12th, 1985, Dog Carcass in Alley this morning, tire tread on Burst's stomach, this city is afraid of me, I have seen its true face. בפרק זה של הוא פודקאסט The Watchmen? אתם בפרק ראשון של סטירת פודקאסטים חדשה שחוגגת 30 שנים ליצירת המופת ששינתה את עולם הקומיקס וגיבורי העל בשנת 1986. Watchman של הכותב אלן מור, האמן דייב גיברונס, הצוואי ג'ון היגנס והאורחים לן ווין וברברה קיסל. הפודקאסט הזה מובא לכם בחסות ודרך עלילון, עלילון.נט, בלוג הקומיקס המוביל בישראל. הקונספט שלנו הוא כזה. בכל שבוע, אני, תום שפירא ואורח מיוחד, ניקח גיליון אחד של וואטשמן ונזכור אותם באופן קרונולוגי, 12 פרקים, 12 גיליונות. אזהרת ספוילרים עומדת איתן, גם לחוברת הספציפית שעליה אנחנו מדברים וגם לשאר הסדרה. אז אם לא קראתם את וואטשמן, טוב, תעצרו את הפודקאסט, תקראו ותחזרו. אני כאמור תום שפירא כותב בעלילון מחבר הספר קיורינג תה פוסט מודרן בלוז על עבודותיו שיוצר הקומיקס גרנדס מוריסון ואני גם יש לי פודקאסט קולנוע בעברית שורה שנייה באמצע כל יום חמישי. העורך שלי לפרק זה הוא שלום אני דידי חנוך אני המול והעורך הראשי של הוצאת נובה שאותה תוכלו למצוא בנובה פרס. COIL. הספר החדש ביותר שאנחנו הוצאנו הוא עקורה של נעמי נוביק. ספר שיצא לאור בחול שנה שעברה, וזכה בערימה של פרסים. ואני חושב שהוא ספר מגניב שאנשים ששומעים את הפודקאסט הזה אולי יאהבו. היה לי חשוב מאוד שדידי יהיה בפרק הראשון, כי באמת קשה לדמיין את, את תעשיית חבורת המדע הבדיוני הפנטזיה בישראל בלי התרומה שלך, כעורך, כמתרגם, ככזה שמביא עורכים, שמנהל כנסים. כאילו, אני חייתי בתור נעל מחוץ למרכז ואפילו אז אפשר להגיד שהרגשתי את ההשפעה של הפועלים שלך. תודה. מוההה. זה הפרק הראשון, אז אנחנו עוסקים בגיליון מספר 1, את midnight all the agents, שיצא לאור בספטמבר 1986. העלילה מתחילה בחמש דקות לחצות על השעון האטומי שחוזה את סוף העולם בשואה גרעינית. הרצח של פעיל ממשלתי מעורר החשדות של אוכף החוק הרצחני רורשך שמגלה אחרי חקירה קצרה שהקורבן שלו היה בעצם גיבור על הוותיק הקומידיאן. רורשך יוצא בחיפוש אחר חשודים ובאותו זמן מנסה להזהיר עמיתים לשעבר למסכה. כן. חומר <אח> הרקע של הגיליון הזה הוא אגב under the hood פרקים 1 ו קטעים מסיפור חייו של הוליס וייסון. האיש יהיה נייטאוול הראשון. כן, אם כי... ושאף מופיע כדמות בפרק. כן. כן. זה, זה פרק שהוא באמת מאוד מתמקד ברורשארך, שהוא... אפשר לומר שהוא ונייטאוול ביחד הם סוג של בטמן, או צדדים שונים של בטמן, כי הרי כל מה שקורה בוואץ'מן הוא... באיזשהו מובן התייחסות לקומיקס אחרים ולעולם הקומיקס, זה מה שבמידה רבה ייחד את, את הספר לפני 30 שנה. ומה שקצת יישן את הספר, כי כיום כולם עושים את זה. כן. אפשר, אתה יודע, אפשר לומר שבאמת עולם הקומיקס הוא, אתה יודע, לפחות כשזה מגיע לגיבורה על האמריקאים. העולם עד וואטשמן והעולם אחרי וואטשמן כמו שבדיסי קומיקס במשך שנים היה פרי קרייסס ופוסט קרייסס אז כאילו וואטשמן זה הקרייסס האולטימטיבי אי אפשר לכתוב גיבורי על היום כמו שכתבו אותם פעם פשוט כי אתה לא את, מידה מסוימת של תמימות נעלמה אפשר לקרוא לזה. <אם>, אני לא מסכים עם הטענה הזאתי פשוט okay. כי, כי אני חושב ש... זה פשוט אפשר, אבל צריך לעשות את זה מתוך מודעות מסוימת ל-Watchman. אני חושב שאנחנו מסתכלים על קומיקסים כמו סקורול uh, גרל, uh, uh, אנחנו רואים שבהחלט אפשר לחזור גם לקומיקסים תמימים uh, uh, יותר, uh, אבל זה צריך להיות במודע. כן, זה, זה, תגוב, זה תגובת נגד. כן, לא, לא, uh... לא, לא, לא בהכרח נגד, אבל מין כזה, כן, אנחנו יודעים שהדברים מפעילים ונוראים, אבל, כאילו, אבל אפשר לעשות גם את זה. כן, וגם במידה רבה אה, קצת אה, נמאס לנו אולי מאפלים ונוראים. לאלן מור בהחלט נמאס שזה, הוא אומר לפחות שנמאס לו, אם כי היצירות שהוא מוציא ממשיכות להיות יותר, אני לא יודע אם, אם מישהו פה קרא את היצירות המאוחרות של אלן מור מהשנתיים שלוש האחרונות, הן גורמות ל Watchman כמו סקוורגל מבחינת רמת האלימות שהן מכילות. כן, טוב, הוא גם, הוא גם לא אוהב קומיקס כיום, <laughs> יש את, את העניין הקטן הזה. הוא ממשיך להגיד את זה והוא לכתוב אותם. <laughs> אז כן. <laughs> <laughs> אבל בחזרה <laughs> <laughs> לגיליון עצמו, כי <laughs> עוד פעם, אלימות זה דבר מרכזי, הקומיקס הזה מתחיל כאילו מהשער, שהוא בעצם הפאנל הראשון, באחד מאין הטריקים המגניבים האלה שהפכו את מואטשמן למשהו, כאילו קומיקס שהוא קומיקס, כן? ש... אי אפשר לעשות אותו בשום צורה אחרת, אנחנו רואים אחרי הכל אה, סמל קטן של סמיילי עם, עם שטף דם עליו, כן? שזה mm -hmm. תרתי משמע, כאילו, כל, זה כל הסימבוליזם שאתה צריך, נכון? כאילו, הדבר הזה שהוא לכאורה מחייך ועליז, אבל הוא בעצם מכוסה דם. כן, וגם אה, אנחנו מגנים בהמשך שהדבר הזה הוא הסמל של הקומידיאן, אה, שהוא... אה, אה, האלים מבין uh, uh, גיבורי העל בתקופה המוקדמת. כאילו לפני שנהיה רורשך, שהביא uh, uh, את האלימות לרמות חדשות, uh, הקומידיאל הוא האלים ואולי הבעייתי ביותר מוסרית מבין גיבורי העל. אז זה ש, ש, שהסמל שלו הוא, הוא הסמיילי התמים הזה, uh, יש בזה מן הירוניה. אני... כאילו, מתי קראת את וואטשמן בפעם הראשונה? אתה זוכר? אני מניח שתחילת שנות התשעים. היית אז נער או כבר אדם בוגר? לא אמרו לי לשאול אדם את גילו, אבל בכל זה בסדר, הייתי בתחילת שנות ה-20 לחיי, זה היה אחרי שחזרתי לקרוא קומיקס בעקבות הסנדמן, כמו לא מעט אנשים, אני חושב, בטח בסביבות הגיל שלי. וכן, היה את החור הזה ש... שחשתי צורך להשלים. אתה יודע, יש את השלב הזה, בשביל אתה משלים את, את החורים מה-80's, שזה The Dark Knight Returns ו-Watchman. וכן, זה מתי איך את זה. זה הרגיש לך כמו איזשהו שינוי פאזה, כמו אלוהים, לא ראיתי משהו כזה אף פעם? כי זה מעניין אותי, כי אני קראתי את Watchman לראשונה דווקא בתור... נער, הייתי אני חושב בן 15 או 16, ואתה יודע, זה פשוט, ההורים שלי שאלו אותי, אתה רוצה להזמין משהו מחו"ל, כי הם אמרו ארצות הברית, וידעתי, ידעתי אז, כולם, כולם, כולם... הא האינטרנט כבר היה קיים, אז אתה יודע, באינטרנט כולם אמרו, Watchman זה הקומיקס הכי גדול בכל הזמנים. אז קראתי את זה באופן מוזר, בלי, בלי הרבה ממה שנקרא חומר הרקע הדרוש, כי אומרים על Watchman שאתה יודע, אתה צריך לקרוא גיבורי על לפחות כמה שנים טובות כדי להבין את כל הפזות והתזות ואני פשוט קראתי את זה בהתחלה בתור תעלומת רצח, בלי לדעת את כל המטה מבנים וכדומה. קראתי כבר לפני איזה גיבורי כאילו לא המון, אבל כן קראתי. אז כן, אני חושב שבהחלט הייתה לי מודעות לכמה שזה שונה. אתה יודע, כבר בהתחלה של הגיליון, יש לנו לצד החקירה גם את הפלשבק. ל, לרצח של, של הקומידיאן. וזאת סצנה מאוד אלימה. כן, זה, זה, זה מאוד אלים בלי להפוך לגורי אף פעם, כאילו, אין פה, אתה יודע, או משהו כזה, זה, זה, זה כמו שאמרת באופן אירוני שהקומידיאן הפך להיות מין כזה אבא רוחני של רורשך. באותה מידה וואטשמן בעצמו הפך להיות אבא רוחני של קומיקסים הרבה יותר אלימים והרבה פחות אינטליגנטים ממנו. כאילו כל האנשים האלה, כל הפוסט אימג' ניינטיז בום שבאו אחריו אמרו כן. מה שהפך את וואטשמן ליצירה גדולה זה לא האלגנטיות, זה לא התחכום, זה לא ההתעסקות עם המדיום, זה העובדה שהיה שם דם וקרביים ועירום. כן, כן, עוד מזה. כן, אתה יודע, הרבה יותר קל לשחזר דברים כאלה מאשר... להגיד, אוקיי, אז עסודו להיות גאון. עסודו להיות אלן מור, אם רק נוכל לשכפל את אלן מור ולהכניס את המוח שלנו, אה לא רגע, זה יגוזבר, להכניס את הכבד שלנו לתוך אלן מור, זה אולי יעבוד. אם נוכל לבנות אלן מור, אבל כזה שאוהב כיבורי על, אז בכלל. <ש> <ש> אני, <ש> אני, <ש> אני <ש> מניח שזה יהיה קורט ביוזיאק זה הדבר הכי קרוב שאני יכול לחשוב עליו מבחינת השילוב בין אלגנטיות לחיבה למדיום. אבל כן זה, אני חושב שזה מעניין בכלל כל הנושא של אה, מסורת והדרך שוואטשמן הפך באקסטריפולציה למ, יודע, למשהו שיוצר מסורת בעצמו כי אחד הדיונים הגדולים בוואטשמן גם בגיליון הזה ובכל הסדרה זה הרעיון של איך דורות משפיעים ומשחיתים אחד את השני ואיך כאילו. האנשים האלה שחשבו שהם יודעים הכי טוב, הגיבורי על המבוגרים, בעצם מורישים לממשיכי דרך שלהם עולם הרבה יותר מחורבן ממה שהם יכולים לדמיין. ואלן מור שרצה, תלוי מה אתה שואל אותו, כאילו בזמנים שונים זה כזה, רציתי לקדם את גיבורי העל, רציתי להשמיד את גיבורי העל, סתם רציתי לכתוב סיפור טוב, כאילו אלן מור עכשיו הוא מאוד מאוד נבוך מההשפעה של וואט, שמנים שואלים אותו על זה, בהנחה שהוא לא פשוט אומר לך אין לי כוח לדבר על זה, זה כזה, אני יצרתי ערמה של צואה כאילו. כן, ובמובן מסוים, אני חושב ששנינו מבינים למה הוא אומר את זה, כי באמת הרבה מילדי וואטשמן הם לא משהו. אתה יודע, אפשר להגיד, חלק גדול מהקריירה נגיד, ובמיוחד החלקים ההתעבים יותר מהקריירה של מרק מילר, זה דיסיונות לשחזר את וואטשמן. אני מהאנשים שחושבים שרוב הקריירה של מרק מילר החלקים הנתעבים של הקריירה של מרק מילר. כשהוא לא כותב לי כן, האמת, כן, זה נכון, אני תרגמתי ואני מתרגם סופרמן לילדים שלו, בשביל ילד וזה בסדר גמור. אני לא חושב שלא אתה ולא המאזינים מודעים לפרויקט הקומיקס הראשון של מרק מילר באמריקה, הוא כתב את סטריטס אפ' רייג' הקומיקס בשביל ארצ'י על פי משחק הסגה. וואו, לא, אכן לא הייתי מודע כן, לזה. אני מתפלא שאף אחד לא מנסה להחזיר את זה לדפוס, כזה מאת היוצר של קיקאס, כאילו, לפחות בשביל הכסף. זכויות זה בטח בעיה. כן. Um, עכשיו, אנחנו אמרנו אלן מור, אלן מור, אלן מור, ואני חושב שזו תהיה בעיה בכל הפרקים של הפודקאסט הזה, uh, כי אתה יודע, אלן מור מבליט עצמו, אבל דייב גיבונס וג'ון היגנס, במיוחד בסצנה uh, השקטה לחלוטין, כאילו, ארבעה דפים שקטים של רור שח, uh, ניגש לחקור את הבניין, mm -hmm. כאילו, הזרימה, הזרימה המפרזנת הזאת היא של ה-9 panel grid, שבה אנחנו רואים את הכובע שלו, ואז את הצל שלו, ואז רואים אותו מושיט יד ומראים את הסמל של הגבורה שהושחתה, הסמיילי המוקף בדם, ואז מטפס על הבניין, וכל זה בונה לאט לאט לרגע שבו אנחנו רואים אותו במלואו, כאילו, דרך החלון בעמוד 6. וזה, זאת, כז, זאת אחת הבניות הכי מושלמות של הופעה של דמות, כאילו אם הייתי משווה את זה למשהו קולנועי, באופן פחות מעניין הייתי משווה את זה נגיד לאינדיאנה ג'ונס הראשון, שבו אתה יודע, אנחנו רואים את היד שלו מחזיקה בשוט, ואנחנו רואים את המגפיים שלו חורקות דרך הג'ונגל עד שבסוף כאילו, ספילרווירג מושך אחורה ומרים, אנחנו רואים את האריסון אה, פורד במלוא הדרו הצעיר יחסית, עם הזיפים האלה ועם הכובע מוטה מעל הראש, וכזה נראה הכי בנס בעולם. כן, בהחלט אי אפשר לרגע לשכוח את העובדה שהקומץ הזה הוא לא כתוב טוב מאוד, הוא גם נראה מדהים, הוא גם... הבנייה הוויזואלית שלו היא מבריקה. כאילו, הרגע, הרגע שבו רושך כאילו בודק את הארון שלה, של אדוארד בלייק ומגלה באמצעות, באמצעות בדיקת האורך שלו שבטח יש שם משהו... משהו חס... משהו מוסתר, כאילו, כי זה ארוך יותר מבחוץ מאשר מבפנים. זה משהו שאני חושב עליו כאילו, כמה קל היה לאלנמור פשוט לכתוב איזה בועט מחשבה שאומרת, החם, הארון הזה יותר עמוק מבחוץ מאשר מבפנים, בוודאי יש פה משהו סודי, אבל להראות את זה, כאילו, לאיך שהוא עושה את השבירה האיטית הזאתי בין הפאנלים, והוא מראה לך את המד אורך שהוא משתמש בו, שזה קולאב שהוא מיישר אותו, ואתה רואה כאילו... הוא מודד בפאנל ראשון וזה מגיע עד האמצע ואז הוא מודד בפאנל שני וזה עד השני שליש של הקולב ואתה מבין את מה שהוא מבין בלי מילה אחת וכאילו זה פשוט שיעור באיך לספר סיפור באופן ויזואלי. כן, אה, אה, אפשר אה, אה, אה, לקלל בפודקאסט הזה? אה, כן, כן, וואטשמן זה uh, r r r r r r r אז מה שזה מזכיר לי יותר מכל, זה את הסצנה בפרק המוקדם של, של הסדרה The Wire, שקלטה בישראל הסמויה, mm -hmm. שהיא במידה מסוימת ה-Watchman של הטלוויזיה, ואפשר לדבר גם על זה, שיש פרק שבו שני בלשי המשטרה בוחנים זירת רצח, mm -hmm. ויש מילה אחת שחוזרת כל הסצנה בווריאציות שונות, והמילה היא fuck. Mm. בעוד ה... מה שהם עושים מראה איך הם מגלים כאילו מה, מה קרה ומאיפה נורה הכדור ו... והם כאילו מצביעים והולכים וזה, וזה הכל בתגובות מפאק של כעס לפאק של הבנה כאילו פאק וכאילו... ובסצנה הזאת שדיברת יש המקבילה של אורשך זה נהמות האלה שהוא משמיע, האלה, שזה כל מה שהוא אומר במשך הפאנלים האלה. כן, זה הרגע אני חושב שבו אתה מבין שאתה מסתכל על משהו אחר, שבו אתה מבין שאתה מסתכל על משהו הרבה יותר שאפתני ממה שיכולת לדמיין. בוא נדבר קצת על דיקונסטרקציה על הרעיון שמאז וואטשמן, Uh, הדיקונסטרקציה באופן כללי זה נהיה מילה שאני שומע בכל תחום של תרבות, אתה יודע, הסדרה הזאת היא דיקונסטרקציה של סדרות משטרה, כמו שאמרת על TheWire ו-Watchman, זה דיקונסטרקציה של גיבורי על, ואז מגיע לך מישהו כמו מרק מילר ואומר, לא, לא, לא, אני בעצם עושה דיקונסטרקציה של גיבורי על. אתה פרו-אנטי-דקונסטרקציה, כי אני מכיר כל כך הרבה אנשים בעולם המדע בדיוני, פנטזיה, קומיס, כאילו, איפה הוא באינטרסקשן הזה, שאם הם שומעים שמשהו דקונסטרקציה של הם כבר אומרים, די, לא רוצה לשמוע יותר. זה תלוי בעיקר מה חומר המקור ואיך מתעסקים איתו. אני חושב שמטה זה משהו שיש לו מקום. Uh, אני לא חושב שזה uh, איזשהו סוג של גביע קדוש של מה שאנחנו צריכים, זה את הדיקונסטרקציה שאחריה לא ניתן יהיה בכלל לעשות את הדבר הזה. אתה יודע, אני זוכר, uh, uh, כשקיקאס הראשון יצא הסרט, אני קראתי מאמר של, אוקיי, okay, זה, זהו הסרט שיחסל סופית את uh, טרנד גיבורי העל. <laughs> זה מוזר כי הסרט היה הרבה יותר פנטסטי ומוגזם מהקומיקס, כאילו הסרט היה לחלוטין אנטי ריאליסטי, באמצע שלו בערך. כן, ובנוסף לכך, שמערך אפשר להגיד אחריו יצאו רוב סרטי הקומיקס המצליחים יותר. כאילו הטרנד רק גדל, ואם לבועה הזאתי יש פיצוץ בעתיד שלה, אנחנו עוד לא הגענו אליה. <סיע> <סיע> זה <סיע> גם זה גם זה גם מביא אותנו באמת איך המונח שאני שונא את הזילות שלו ריאליזם במיוחד שזה מגיע לקומייסט גיבורי על כי אם, אם אני אקרא וזה אני כאילו באופן אישי אם אני אקרא עוד אחד שאומר מה אם סופרמן היה בעולם האמיתי וזה לא משנה אם אתה קורא לזה סופרים או דה או אלפא וואן או רד סאמר אני חושב שוורן אליסט עשה איזה 15 כאלה ברצף בשלב מסוים. אבל כי יש מין כזה זילות, יש מין כזה תחושה, במיוחד כן, בעולם של החיים, מרק מילר שכזה, ריאליזם זה פשוט שם קוד לאפל ומדמם, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט של הצ... ה... הילדים הממזרים של אלן מור, וכן, וואטשמן הוא אפל ומדמם, אבל הוא לא רק, והריאליזם שלו מתבטא בדרכים הרבה יותר עדינות, כאילו, ממה שהצאצאים שלו עשו, יש כל כך הרבה עולם בגיליון הראשון, כן. שהיא לא, לא נאמרת, כאילו, זה דברים שאתה לא... אתה לא שם לב אליהם אפילו עד איזה עשר גיליון אחרי זה, שאתה אומר, זה קשור לזה, וזה קשור לזה, ומה הקשר של הפאב ההוא, ורגע, למה התחנות האלה ליד הדלק נראות קצת אחרת? כי המכוניות <אז> בעולם הזה הן בכלל מכוניות חשמליות בגלל הדוקטור מנהטן, הוא לא צועק את זה, הוא אומר את זה בכזו לחישה, שאתה חייב לקרוא על זה שלוש פעמים לפני שאתה שם לב אפילו. כן, <אז> כי... <אז> <אז> זהו, אני, אני לא חושב שוואטשמן הוא קומיקס ריאליסטי, ואני חושב שמי שח, שחושב שקומיקס, כאילו, אתה יודע, אפשר לחשוב על זה, עליו כריאליסטי, עד שלב מסוים בגיליון, ואז מגיע, אה, אה, כבר בגיליון הראשון, איש כחול ענק. איש כחול עירום <laughs> ענק. <laughs> כן. אה, אה, אה, שמשנה אה, אה, את הגודל שלו. והוא, אתה äh, יודע, basically כל יכול, äh, זה עם, עם, עם שאר הדמויות ב, בקומיקס, אתה יודע, אפשר להגיד, הם, הם, יש להם כישורים, הם כאילו, הם סוג של ריאליסטים, למרות שהם לא באמת ריאליסטים. אה, אה, דוקטור מנהטן מבהיר שאלן הוא לא באמת מתעניין בריאליזם. הוא 아, כן מתעניין בבניית עולם קונסיסטנטית. אקסטרפולציה הגיונית ממה שהחלטת. כן. קראת אבל... פעם את How to write comics של אלן מור, זה מאמר של, אני חושב, 40 עמודים שהוא כתב בזמנו על ה-comics journal? לא. זה ממש טוב, כי הוא כתב את זה כשהוא עשה את סאגה הפסוואמפינג. ובסוואמפינג יש איזה קטע שבו הגיבור שלנו שהוא מפלצת ביצה יורד לגיהנום לפגוש שד. קומיקס אימה, שנות ה-80, אתה יודע, זה מה שמפלצות uh, uh, ביצה עושות. כן, as one does. כן. והוא אמר, אוקיי, אז התחלתי לחשוב, מה זה אומר להיות בגיהנום, ומה זה אומר להיות ייצור נמוך ומעוות, נדבר על אטריגן השד שהגוף שלו נראה קצת כמו שק חבטות, פוגש תפוח אדמה מקולף, uh, והתחלתי לנסות ללכת בדירה עם הגב שלי מקופף כדי לנסות להרגיש איך הדמות הזאת פועלת, איך היא תלך ואיך היא תדבר ואני, וכל המאמץ הזה בשביל דמות משנה שמופיעה בגילון הזה כי הוא אומר כן, זה, זה סצנה פנטסטית ומגוחכת מפלצת ביצעי רודת לה גיהנום אבל הסצנה הפנטסטית והמגוחכת הזאת צריכה להיראות כמו שהיא תיראה כאילו, היא לא יכולה להיות סתם טוב זה, זה פנטזה, אז אני יכול להמציא מה שבא לי זה פנטזה, אבל אני יכול להמציא מה שבא לי בגבולות החוקים של העולם כי אם אין חוקים לבניית כן, ומהבחינה הזאת אין הוא חושב כמו סופר מדע בדיוני. אה, אה, הוא, הוא, הדרך שבה הוא מסתכל על דברים לא ריאליסטיים, היא באמת מאוד כאילו, היא אקסטרפולטיבית, זאת המילה ששברה אותי קודם. אה, הוא באמת מסתכל לדבר הזה שקבעתי, מה, למה הוא מוביל, ולמה זה מוביל, ולמה זה מוביל, וזאת זאת חשיבה של מדע בדיוני. אה, אוקיי, אני אשאל אותך עוד משהו לגבי רורשך, כי ציינת שוב באמת הדמות שאיתה אנחנו מתחילים, וזה משהו שצץ לגבי דיונים על הוואטשמן שוב ושוב. השאלה של כמה, עד כמה אפשר לקרוא לרורשך הגיבור של הסיפור, כי המסקנה הסופית שהספר מכוון אליו, וכן, אנחנו נכנסים פה כאמור לספוילרים כבר לסוף, היא שהתפיסת עולם של רורשך לא עובדת, ושהקורא בסופ... האינטלקטואל אמור בשלב מסוים לדחות את... בשלב די מקדם אפילו לדחות את איך שהוא עובד, כי יש לנו כבר בגיליון הזה, אנחנו רואים את השמרנות הקונספירטיבית שלו ואת ההומופוביה שלו, ואנחנו אמורים מיד להבין, אתה יודע, אני הקורא המואר, האינטלקטואל, אמור להבין, ah, אה, אני, אני בעצם אמור להתייחס אליו בריחוק, אבל מצד שני, הוא כל כך פאקינג מגניב, נכון? כן. הוא, מקבל את, הוא מקבל את הסצנות הכי טובות, הוא מקבל את השורות הכי... הרגע שבו הוא נכנס לבר, ומתחיל כאילו לתחקר את האנשים בצורה שהייתה זה bad ass, ופה מגיעה שאלה שהיא כזה, מתי נגמר המרחק האינטלקטואלי מהרגשי, והאם אלן מור לא הפך אותו ליותר לי מדי bad ass. זאת שאלה טובה, אני חושב שהוא, מכיוון שבאמת הוא, הוא, הוא, הוא, הוא פילוסופית, הוא כל כך דוחה. אז, אז, אז כן, ריחוק מסוים בעיניי יש, אבל, אבל שוב, אתה יודע, הדבר הראשון שאנחנו רואים אותו עושה, זה שולף את, את הגראפל גן, ואז מטפס על בניין. זה מאוד מגניב. אבל אני חושב שאלמור עושה בהמשך הקומיקס דברים, ואני לא רוצה לדרוך על, אתה יודע, על, על, על, על הטריטוריה של, של מי שיבוא בפודקאסים הבאים, דברים גם כדי להראות שמדובר באדם במובנים אחרים מאוד מאוד פתטי. הוא, הוא, הוא מגניב ובאדאס עם המסכה uh, הוא, הוא מאוד לא מגניב בלעדיה. Okay, אוקיי, אני מסכים, זה פשוט, uh, כתבתי מאמר ממש לפני שהתחלתי את הפרויקט הזה של uh, הוא פודקאסט וואטשמן. Uh, אנחנו מקליטים אגב קצת מחוץ לזמן, אני מקליט פרקים בזמנים שונים עם אנשים שונים וזה יעלה אחרי ההקלטות, אז התאריכים לא ברורים, אז אני לא אשמש בתאריך מדויק, אבל בבחירות, בבחירות האחרונות בארצות הברית, בבחירות של 2016, צץ, צץ ראיון שנערך, אם אני מאמין, אה, לא מטרומני, אה, טד אה, קרוז, אה. טד קרוז. אה, אז, אוקיי, במועמדים הנוכחיים. כן, טד קרוז צץ ראיון איתו שבו שאלו אותו מי הם גיבורי הקומיקס הבריאו, אמרו לו מסתבר שהוא קצת חנון, ובחמישי המובילה הוא שם את רורשך. וכתבתי בעקבות זה מאמר שאומר ה, אה, שטד קרוז, פחות משהו חושף את הבורות שלו בנוגע לרורשך, כנראה חושף איזושהי אמת לא נעימה. לגבי וואטשמן, כי הרבה אנשים כן יוצאים עם מחשבה שרושך הוא גיבור, הגיבור של וואטשמן, וזה מביא אותי, קצ... מביא אותי אני, קצת למחשבה. אני, אני, אגב, אני חושב שהוא חושף אמת לא נעימה בקשר לטד קרוז. אה, זה ב... כן, אבל אני לא חושב שהוא חושף שידענו, כבר. כאילו, כן. זה לא אמת לא נעימה, זה, אמת, זה פשוט האמת המובנת לחלוטין. אבל זה, זה קצת הביא אותי לחשוב על איך שבכלל... סדרות, סדרות טלוויזיה בימינו קומיקסים משנות ה-60 ועד uh, שנות ה-90 yeah. הפכו להיות מין כזה מקום שבו אנטי גיבורים לכאורה מבוגרים אבל בעצם נחגגים כי נגיד שובר שורות שאתה יודע לכאורה מבקר נגע הסמים ואת הדרך שבזה אבל מה שרוב האנשים בסוף זוכרים זה וואו כמה מגניב היה בריין קרנסון או מדמן שלכאורה מבקר התרבות הפטריארכלית אני רואה את ה-60 ומה שיצא מזה זה עולם שבו אנשים אומרים וואו ג'ון המנר נראה נהדר בחליפה בוא נעשה מסיבת סטייל שנות ה-60 כאילו אתה יודע אינטלקטואלית שזה הדבר הלא נכון לעשות אבל כל כך הרבה אנשים פשוט נכנעים לרגע שאומרים בוא נלך עם המגניב כן? כן, זאת בעיה שהייתה גם לווינס גיליגן היוצר של שובר שורות וגם ליוצרים של, של סופרנוס אם <אח> צפית בסופרנוס הוא, הוא בשלב מסוים מתחיל לגרום לטוני סופרנו לעשות דברים יותר ויותר נוראים כי, כי, כי נמאס לו לדייוויד מילש <אח> מזה שאנשים מעריצים את טוני סופרנו, והוא נקט עוד ועוד צעדים לגרום לאנשים להבין שמדובר בסוציופט ובאיש רע, <laughs> וזה עבד לא מאוד חלקית, וכנ"ל ווין אתה יודע, השנאה היוקדת שיש לחלק מהצופים של הסדרה הזאתי, לסקיילר וייט, לאשתו של, של וולטר וייט, שהיא אישה שמגיבה באופן סביר מאוד... עוד לעובדה שבעלה עלייה סוחר סמים ומפלצת ומשקר לה כל הזמן. השנאה שיש כלפיה אומרת הרבה מאוד על הצופים. אתה יודע, זה קצת במובן מסוים ובאופן לא מכוון הם עשו אם נלך הרבה אחורה את מה שקיובריק עשה בתפוז המכני. הרי חלק גדול מהעניין בתפוז המכני הוא להציג את הגיבורים שלו, ספציפית את אלכס, כמצד אחד הוא, הוא מגניב, מצד שני, מה זה אומר עלינו שאנחנו חושבים שהוא מגניב, כי הוא מפלצת. אני חשבתי במיוחד בזמן האחרון על הזאב מוול סטריט, שזה פושע שקיים בעולם אמיתי, ג'ורדן בלפורד הוא פושע אמיתי לחלוטין, שבעקבות הסרט הזאב מוול שנועד לבקר את הפעולות שלו, הוא הפך לסוג פופולרי, והוא הגיע לישראל, ואתה זוכר את כל השלטי פרסומות הענקים האלה של ג'ורדן בלפורט מהזאב מוול סטריט, ואני כזה... כאילו, הייתם כותבים אד גיין, אם הייתה הפקה הוליבודית על הרוצח סדרתי אד גיין, שרצח ואכל אנשים, הייתם כותבים אד גיין מהסרט הרוצח הקניבל? הייתם וכן, ויצא וכש... לי לראות מדי פעם תחפושות מכנסים בחולה, אני לא נוסע הרבה, ואם אני רואה תחפושת מוואטשמן זה כמעט תמיד רושך. כן. אף, לא, אף אחד לא מתחפש לנייט אף אחד לא, לא הולך כמו דוקטור מנהטן. כן, אני חושב שבין השאר זה מכיוון שתחפושת ראשך היא ממש קלה, אתה יודע. אתה צריך לשים קצת צבעים שחורים על בד לבן וכובע ומעיל ארוך. תחפושת ראשך זה קל. זה גם נראה הכי טוב. כל האחרים פה, כל הגיבורי הלאה רגילים, כל האנשים שאין כוחות האלה רק חבר'ה ותחפושת, כשהם שמים את בסוף, הם נראים קצת פתטיים, הם קצת נראים כמו, לא רוצה להגיד אנשים בקוספלי, אנשים בקוספלי זול של עצמם כזה. כן, במיוחד אוזימנטיאס. כן. אבל, אבל הקומדיאל, התחפושת המאוחרת שלו, היא בסך הכל בדאסט דו. הוא G.H.O. הוא, הוא, הוא, הוא נראה כאילו כן. היה יכול לבוא מ-G.H.O. גרסת ה-SNN. כן, אם כי שוב, זה פרקים מאוחרים יותר, ואני לא רוצה לדרוק להקריא אותם על הטריטוריה. זה בסדר, אני בטוח שהרבה רגליים ידעכו. אני אשאל אותך שאלה, עוד פעם, אם אתה זוכר, כשקראת את זה בפעם הראשונה, וכבר בעמוד 4 רואים את רורשך בתור האיש ברחוב עם השלט, ידעת אז שזה רורשך? לא. אני לא זוכר מתי הבנתי שזה רורשך. אבל בטח לא בשלב הזה. כן, גם אני לא, וזה, וזה סוג הדברים שזה מוזר, כי כשאתה קורא את זה שוב, אתה מבין שמור וגימאן סועקים עליך, זה רורשך. הוא מופיע, לא בבייקראונד, הוא מופיע בפורגרנד של הסצנה, מיד אחרי ששני הבלשים סיימו לדבר עליו, ושנייה אחרי זה, כאילו יש קאט, שנייה אחרי זה רורשך עצמו מופיע. זה, זה, זה, מד, זה אחד הדברים שמדהים אותי, בועד, שהם לכאורה, כל הפרטים שם, זה, כן, זה כמו מה שנקרא Fairplay History, כאילו כל מה שאתה צריך לדעת נמצא על הדף. ולא בשום הסתר, הפרטים הקטנים הם פרטים שבונים את העולם, הפרטים הגדולים נמצאים על הדף חוברות שלמות לפני שנחשפים, ורוב הקוראים לא שמים לב, כי יש כל כך הרבה פרטים שאנחנו נעלמים בתוכם. כן, תשמע, הוא גם בהמשך, הדמות שלו בתור הג'ינג'י עם השלט הסוף קרוב, אתה יודע, זה מעין... זה נראית כמו, כמו דמות צבע כזאת. זה, זה קצת נראה אבל... נשמע כמו דמות של אפרים קישון, היה כותב הג'ינג'י עם השלט. לגמרי. כן. <laughs> <laughs> אני רוצה לראות, במקום הגרסה הקולנועית הגרועה שקיבלנו, לא היה נחמד אם אפרים קישון בזמנו היה מביין את Watchman הישראלי? <laughs> <laughs> ובכן, זה בהחלט היה שונה. אם כי הוא היה מפגע מזה, יותר סביר שזה היה וואטשמן השוויצרי, כי זה חשובה. וואטש' מנש', וואטש' מנש'. תשמע, היה הרבה יותר נחמד אם היו מנשים, אם היו כזה חבר'ה טובים, ולא ערימת המפלצות שהם. יש עוד משהו שאתה, יש דברים שאתה רוצה לדבר עליהם, יש איזה תמות שפספסתי, כי אתה יודע, חופשי, מה שנקרא. Um, כן, אני חושב שהדבר um, מעניין אחד שקורה באמת בקומיקס הזה זה שדרך uh, המסגרת הנרטיבית של um, רוך שחולך להזהיר את כולם כי מישהו רוצח גיבורי על, uh, או ככה הוא החליט, um, אנחנו כמובן מקבלים סיור uh, uh, של, של הגיבורים שלנו. Uh, uh, אנחנו פוגשים את, uh, את נייט-אוול, את שני נייט-אוולס למעשה, את הקודם וה... והנוכחי. Uh, um, אנחנו פוגשים את אדריאן וייט, ע. כ. אוזי מנדיאס, האיש הכי בעולם. Uh, um, ואנחנו פוגשים את uh, דוקטור מנהטן, שזה כמה הוא... המעבר לדוקטור מנהטן בעמוד הנימול הקומיקס בעמוד 20, כשרואים אותו, זה, זה שינוי מאוד גדול בעולם של הקומיקס. מי באמת האשליה הזאת של ריאליזם? הוא, הוא מאוד שובר אותה. כן, זה, זה, זה מתחיל בעמוד... בעמוד 19 כבר, לא יודע, הקורא שקורא בפרשמה לא יודע שום דבר ואתה יודע יש לך את הצביעה המאוד כאילו downturned ריאליסט הזאתי ובשלושת הפאנלים האחרונים הוא כזה רושך אומר כאילו אני צריך ללכת להגיד להם, פאנל שני אני הולך להגיד לאיש הבלתי מושמד שמישהו הולך לנסות לרצוח אותו ואז בפאנל השלישי בעמוד 19 הפאנל האחרון כאילו, פאנל התשיעי סליחה פתאום כל החדר מואר באור כחול, ואנחנו רואים כן. בלון דיבור שבא מזווית עליונה, ואנחנו רואים שמדובר על מישהו שנמצא תרתי משמע מעל לבני התמותה, שהוא נמצא בנוכחות של כוח זר לגמרי, ואז אנחנו רואים אותו, ואנחנו יכולים לחשוב לפני שאנחנו הופכים את העמוד, מה זה מישהו שנמצא על איזה פלטפורמה, זה איזה בחור ממש גבוה, ואז כזה, לא, זה ענק כחול עירום. כן. זה, זה אלוהים. זה... ולמה הטקסט שלו כחול? <laughs> כאילו, אתה יודע, הטקסט שלו הוא על רקע כחול, בניגוד לכל שאר האנשים שמדברים על רקע לבן. כן, זה כבר... ואז יש עמוד שבו הוא לא מדבר. רורשך מדבר, לורי. לורי מדברת, והוא לא מדבר. הוא מבלה את העמוד הזה בליקטון. כדי, ב... כדי, כדי להיות בגודל לדבר עם, עם, עם אנשים. Mm. להרים משהו סופר כבד ברקע, רק כדי להראות לנו מה היקף הכוחות שלו, כאילו. זה לא סתם שהוא יכול לגדול ולקטון, הספר אומר לנו מנהטן יכול לעשות המון המון דברים. בשלב מסוים אנחנו מבינים שהוא לעשות את כל הדברים. כן, באמת קצת אחרי זה, זה השלב שבו יש את הקטע הקומי. שבאמת, אין לי מור, לפעמים גם הוא כותב מאוד מצחיק. שבורו עכשיו אומר, I spent a lot of time getting into see you, not living before I've... ואז הוא נעלם, ומסלים את המשפט, had my say, הוא מחוץ לבסיס, לבסיס שבו דוקטור מטר נמצא. זה מדהים איך דייב גיבונס יכול להעביר הבעות פנים של מישהו שלובש מסכה שמכסה לו. את כל הפנים, כאילו, ואתה מבין, הוא מסתכל על הכפות ידיים של עצמו והוא כזה, ואז הוא מעיף מבט הציד הפאנל אחרי זה, אתה רואה את הוא עצבני, אבל לא בגדר כזה של רוצה לרצוח משהו, בקטע כזה, נו באמת, זה כמו מישהו שאתה יודע, רץ לשדה התעופה והבין שהמטוס עכשיו תקוע עוד חמש שעות. כן, כמובן שעוזר העניין שהמסכה שלו משתנה כל הזמן. כן, אבל היא לא משתנה באופן שכזה, ברור, עם הבעות פנים, זה לא כמו העיניים של ספיידרמן שמתרחבות כאילו בדיוק בצורה הנכונה. בכלל, דייט גיבונס והבעות פנים, אנחנו, אנחנו מדברים ונדבר הרבה, יודע, על שבירת עמודים ועל מבני פאנלים, אבל עוד הבאות הפנים שלו נהדרות, בעמוד 17, אחרי שרורשח נושא נאום לאוזימנדיאס ומסיים בכזה, טוב, אם אתה קורא לקומדיה נאצית, אתה יכול גם לקרוא לי ואז יש לנו כזה שוט על הפנים של אוזימנדיאס, סנטר בין האצבעות ואתה לא תבין מה הוא חושב עשר גיליונות אחר כך אתה לא תבין בדיוק זה נראה לך שהוא חושב דבר אחד וזה נראה גם אם הוא חושב בסצנה ואז עשר גיליונות אחרת אתה מבין שלא הוא בעצם חושב משהו אחר לגמרי. כן ובאמת אפשר בהחלט לכנות אותו נאצי העמדות של, של חורשך לא סבירות. לא, הן אבסולוטיות להחריד, וזה כמובן מגיע כי הוא דמות שמושפעת מאוד מהדמויות שיצר סטיב דיטקו, האיש שיצר את ספיידרמן, אבל פולן מור עושה ריף ישיר מהדמויות המקוריות שהוא יצר, דמויות כמו The Question ומיסטר A, דמויות שהן חלק מהתפיסת העולם האבסוליטית פוסט אי אנד רנט שלו. כן, וללא ספק, כאילו, אמרתי קודם, שרורשך אה, אה, אה, ונייטהאול ביחד הם, הם בטמן ו, ו, וזה במידה רבה נכון אבל, אבל רורשך באופן ישיר יותר הוא ללא ספק את ה-Question אה, אה, אה, אתה יודע, דמות עם, עם, עם, עם מסכה וכובע <laughs> כאילו <laughs> זה... העיצוב שלו הוא מאוד ישיר לזה. כל הדמויות היו מבוססות במקור על דמויות של חברת צ'ארלסון קומיקס שדיסי קומיקס קנו, ובמקור זה היה אמור להיות באמת הדמויות של צ'ארלסטון, אבל אז דיסי אמרו לנו, רגע, זה הולך להסתיים כשכולם פחות או מתים והעולם שונה לחלוטין, לא נוכל להשתמש בהם, תשנה את השמות בבקשה. כן, תוריד את המספרים, פייל אוף סיריאל נאמברס, כדי ש... וזה, ועכשיו זה באופן בוזרי, רוב הדמויות בוואטשמן, חוץ מרורשך, אני חושב הרבה יותר מפורסמות מהקאונטרפאט מה המקורי שלהם, כי The question הוא סמי מוכר, כי הוא היה בסדרת הטלוויזיה של ליגת הצדק, והיה אחלה דמות שם, אני חייב להגיד, הדמות האהובה עליי, אבל uh, שאר הדמויות, okay. כאילו, מי, מי, מי, מכיר, שדע, מי מכיר, את Peacemaker, מי, מי זוכר את פיטר קנן פונדרבולט, שזה הדמות שעוזי מנדיאס ווסס, עליה, אני חושב. או הג'ודו-מסטר, אף אחד, הדמויות האלה נשכחו לחלוטין. לא, באמת, the question is, is integrated, ו, וכמה פעמים ובכמה ניסיונות ב-DCU, uh, uh, uh, אבל שאר הדמויות אכן uh, uh, uh, חסרות משמעות כיום. Uh, באותה תקופה אגב, דני אוניל כתב את ה... לא בטוח, קצת אחרי זה דני אוניל כתב את הסדרה של The Question, ובאחד הגיליון הכי מצחיקים שלה, רורשך נמצא, לא רורשך, סליחה, uh, The Question, כאילו בזהות האזרחית שלו, נמצא בשדה תעופה, ובדרך למטוס הוא קונה עותק של וואטשמן, וקורא את זה, ואומר, וואו, אני צריך להיות יותר בדאס קשוח כמו רורשך, וכשהוא מנסה להתנהג ככה, הבריונים פשוט באים ומרביצים לו בראש מאחורה, והמילים האחרונות שלו בגיליון לפני שהוא <laughs> <laughs> אני אני אני אם אני אזכור אני אחפש את הפאנל הזה ואני אשים את זה בשואונוט זה היה רגע נהדר. <laughs> כן זה זה לא מפתיע גם באור, לאור התחושה של הדור הספציפי ההוא ב-DC כלפי אלן מור אה, אה, אה, באופן דמפורסם לנד שהזכרת קודם העורך של הסדרה כן. לא סובל אלן מור. הוא לא סופל את אלן מור, הוא חושב שאלן מור הוא אוברייטד, הוא חושב שהוא לא כזה מקורי או מעניין. תראה, אני, אני מבין למה הוא פועס, כי הוא גם יצר את סוואמפינג ואז אלן אל אל מור בא, ואז אף אחד לא מדבר על סוואמפינג של אנווין, זה כזה, מה, שאל, מה של אנווין יוצר, בא אלן אל מור ועושה את זה עם כל הכבוד קצת טוב יותר. כן, אה, אה, אה, כן יש, יש כאן במידה רצויינת כמעה באמת של מישהו ש... שהגיע בהמון נקודות מפתח בקומיקס, כאילו ההיסטוריה של לנד וויין בקומיקס היא דבר מרשים ומרתק, אבל יש את העניין הזה שגאון הוא לא, ובבירור קשה לא יימא לדבר. נדבר קצת על under the hood? אפשר? הפרוזה הזאת ממש מרשימה אותי, וזה מוזר לי כי קראתי... את הספרים ספרים שאלן מור כתב את voice of the fire ועכשיו אני קורא את ירוסלם ולא התרשמתי מהם כל כך כאילו הם מאוד מרשימים ברמה הטכנית אבל אין להם עומק רגשי אפשר לקרוא לזה ופה הוא מצליח בארבעה עמודים של טקסט כאילו פשוט לשאוב אותך ישר ואתה מתחיל לחשוב אלן מור היה יכול להיות סופר ממש מצוין ואז לא יודע קראתי את הספרים שלו ואני כזה אלן מור צריך להישאר בקומיקס הוא הרבה יותר טוב במדיום אור כן, תשמע, חלק מהעניין הזה, אני חושב, הוא שה-under the hood לא נכתב לידי מירכאות אלן מור, הוא נכתב על ידי הוליס מייסון. Mm -hmm. אה, אה, אני, אני חושב שיותר קל לו לכתוב בקול של אחרים, אה, שזה במידה רבה אסנס אה, אה, of, of לכתוב קומיקס, mm -hmm. אה, אם, אם, אתה לא, אם אתה לא באמת יוצר... משהו שהוא לחלוטין חדש, רוב העבודה שנעשית בקומיקס נעשית בעולמות ובדמויות של אחרים. אוקיי, okay, זה, זה מאוד מעניין, כי לדוגמה אני חושב על ליגת אקסטרורדינרי ג'נטלמן, שבאמת כל כולו זה לחכות קולות של אחרים, ובאופן מאוד ספציפי בווליום השלישי, שבו יש לך קטעים מתוך נגיד המחזה הנעלם של שייקספיר, או, או הקרוס אובר שפי ג'י וודוס כתב עם אייג' פי לאבקראפט, והוא מחכה כל כך באופן אבסולוטי את הקולות של היוצרים המקוריים, והקול של אלן מור עצמו, בסוף כשהוא מנסה להיות עצמאי, די מוטבע. כן, mm -hmm. אם כי, אתה יודע, בגלל שהוא אלן מור, במחקה הזה, יש, okay. כאילו, בדרך שבה הוא משלב דברים, יש משהו שהוא, שהוא מאוד ייחודי. כן, כן, אין, אין שום ספק, כאילו, הוא מעלה את החומר במידה רבה, כאילו. כן, אתה יודע, אני לא אגיד שהוא Elevates את שייקספיר, כן. זה אתה משאיר לניל גיימן. גם ניל לא יגיד לרגע שהיא Elevates שייקספיר. אני שומר את זה לחבר'ה האלה מ-IDW שעשו את הסדרה הנוראית ההיא כאילו שייקספיר. שבאמת חשבו כאילו, אני יכול לעשות שייקספיר יותר טוב משייקספיר בקומיקס, לא, לא, לא. Don't kill, <laughs> שייקספיר, live שייקספיר alone. כן, הוא, הוא היה די די טוב במה שהוא עשה. <laughs> שייקספיר הוא, הוא די, די, די מוכשר. <laughs> uh, אתה רוצה עוד משהו על אנדרדאות? Uh, לא, כאילו, אתה יודע, זה, זה, אני חושב שאפשר, אנדרדאות מעניין uh, ברמת, יותר מכל, ברמת המטא. ברמה של, אתה יודע, יש לנו כאן חומר נוסף בדמות של ספר, ספר אוטוביוגרפי שכתב דמות בקומיקס שאנחנו קוראים. אני, אתה יודע, אני בטוח שמפרק שלוש והלאה אתם תדברו על כך שיש קומיקס בתוך קומיקס. כן, אבל מה שמגניב באמת זה ששלושת הפרקים הראשונים של וואטשמן מסתיימים עם קטעים של under the hood ורק כשאתה מגיע לחוברת ארמור הוא פתאום משנה את זה ואתה כזה, אה זה לא שזה הולך להיות הבקאפ סטריפ הקבוע, זה לא שכל גיליון עד הגיליון השתים הולכים עם under the hood, זה הוא הולך לבניית עולם ואתה לא מצפה לזה כי כבר שלוש גיליונות אתה מקבל את under the hood, under the hood, ופתאום עימות בין אמריקה לסובייטים בעידן הפוסט-מנהטני? Mm -hmm. mm. כן, זה, זה באמת, הוא, הוא, הוא מאוד אוהב לבנות ולשבור תבניות, אלמור, אה, אה, אה, שזה, דיברנו קודם על דיקונסטרוקציה, הרי זה, זה חלק, חלק גדול מזה. <laughs> כן, אני... כל... אני חושב שנסיים אז כאילו במילים האלה התחלנו בדיקונסטרוקציה וחזרנו לדיקונסטרוקציה וכמו וואטשמן אתה יודע מתחיל ומסיים באותה נקודה בעצם באותה, באותה תמונה. בשמחה ומעולה. אז כאמור עניתי תום שפירא את הפרקים הבאים של who podcast a watchman אפשר למצוא בalilonalilon.net. או ב-iCast, כתבות שלי אפשר למצוא ב-Liland.net, או אם אתם חפצים לשמוע את קולי באנגלית, אני גם מפדקס ב-The Smorgas Board, פודקאסט קומיקס דו שבועי באנגלית. איתי היה... לידי חנוך. את כל מה שאני עושה כיום אפשר למצוא ב-Nova Press עדיין יש, מסתובבים להם פוסטים שלי ברחובי האינטרנט. ובאתר הממסד האפל, ועוד. אם תחפשו דידי חנוך, אתם תמצאו כל מיני דברים, אז, אז זה, זה, זה דבר אחד שאתם יכולים לעשות. אם אתם בטוויטר, אז אני D-I-D-I-C, דידיק, בטוויטר, וזהו, זה, זה איפה שאפשר למצוא אותי. אוקיי, okay, זה היה החוברת הראשונה, ואני באמת מקווה שתישארו איתנו לעוד 11 חובות, ועד הבא נשאל.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 the property prices and therefore the homelessness, the scabby grey anti-crime paint and withdrawn amenities, in case socialising promotes anti-social behaviour. Over the place good bunches of flowers in pedestrian precincts your average psychopath at least kills with a hammer or brickno with greed and incompetence and after two or three years maybe will express rules you